Андрій відірвався від свого переслідувача за виграшки і біг легко, наче бавлячись. Гарматний на другому колі захекався і вже не радий був, що розпочав усе це та ще привселюдно. Та за сто метрів від фінішу Андрій почекав директора і вони у двох під оплески присутніх подолали кінець дистанції. На останніх десяти метрах Андрію давно закашляв, не мов би його душила та клята сигарета, що то через неї він втратив своє молоде квітуче здоров'я і майже зупинився. Гарматний фінішував першим. Його куценького розуму все ж вистачило, аби не робити з цього тріумфу. Але умова залишалася умовою. Ці хлопці урочисто заприсяглися, що облишать цю згубну звичку, і урочисто спалили свої сірники і сигарети. Цей педагогічний подвиг увійшов у історію училища і був записаний на скрижалях. Проте минув місяць, і в туалеті для хлопців на перервах було аж темно від диму. Зі стадіону Софія йшла разом із Вірою Васильівною. Завуч Баба Віра – строга, невблаганна, принципова, добра, лагідна, ніжна, терпляча. Дорогою покартала заочно Андрія. Складний хлопчик. Добра душа, але такий важкий характер. З такими дітьми працювати надзвичайно складно. Але ви спробуйте, Софія Андріївна. Якщо вийде з Андрієм, то далі вам сірий вовк буде не страшний. І баба Яга. Вони тягнуться до вас, я бачу. А це дуже важливо, щоб студенти бачили у викладачеві не ворога, а наставника. Старшого товариша. Та я пробую, Віра Василівна. Але навмання методом наукового тику. Віра Васильівна засміялася. Я вчитимусь у вас, у Лізи Семенівни, у Дарії Михайлівни. Тільки не у них, гаряче заперечила Віра Василівна. Але ж вони давно працюють у них досвід. Не той у них досвід. Вам такий не потрібен. Ви свій досвід накопичуйте, досвід любові до дітей. Віра Васильівна, ви ж знаєте, що мене, ну, що Микола Карпович планує... Ой, що це я навколо і навколо? Ви ж знаєте, що я їздила в Суми на семінар для заочів. Ну і добре, Софійко. Я рада, що він хоче призначити саме вас. Ви любите студентів, а я спокійно буду відпочивати на пенсії. Але ж вам іще й шістдесяти немає. Ви можете працювати, і здоров'я дозволяє. А це не я вирішую, гірко посміхнулася баба Віра. Софії не довелося довго підбирати ключі до серця Андрія. Однієї грудневої ночі, коли перший сніжок припорошив землю, десь о півночі до її дверей хтось постукав. Софія крізь віконце упізнала знайоме обличчя. Софія Андріївна, впустіть, будь ласка, за мною женуться. Софія впустила хлопця до хати, замкнула двері. Не вмикайте світла, там міліція. Міліція? Що ти накодів? Та я нічого. Як це нічого? У тебе он рука поранена, кров. Цієї миті у двері загрюкали. Софія, вдаючи, що щойно прокинулася, пішла відчиняти. Хто там? Міліція, відчиніть. Чого вам треба? Софія прочинила двері, не впускаючи, однак, міліціонерів до хати. «До вас щойно забіг мужчина. Ніхто до мене не забігав». «Та ні, такий забіг. Старший із міліціонерів показав їй сліди на снігу до самого порогу».